Обществените медии между недофинансирането, политически и економическия натиск и увереността на гражданите, че свободата на медиите е част от фундаментите на демокрацията. Това беше темата на международната конференция, организирана от Организацията за медиите в юго Европа СИИМО, заедно с Централно европейската инициатива и медийната програма на фундация Конрад Аденауер в Загреб. Тя събра журналисти, представители на Европейския съюз за радио и телевизия и на обществени и медии от Балканите и Германия в разгорещена дискусия за състоянието на обществените медии в нашия регион. А какво е това състояние? С една дума проблематично. Добър ден, казвам в студиото на Хендрик Ситик. Гуден так, Той е директор на медийната програма на фундация Конрад Аден Ауэр в юго Европа, а за право да разчитаме на Надя Станчева. Благодаря. А, господин Ситик, когато преди година... Представихте началото на голямото ви изследване върху обществените медии в региона. Имаше протести срещу цензурата в медиите в Сърбия, в Черна гора, в Харватия. Този септември слушателите на БНР е пък се сблъскаха за пръв път в историята с замлъкнал ефир на основната информационна програма Хоризонт, която сте в момента за почти 5 часа. Как предвидихте, че обществените медии ще станат горещия картоф, лакмусът за демокрациите в югоизточна Европа. Ja, die Situation der der öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier in Südosteuropa ähm haben wir insbesondere angeschaut, weil ich selber 15 Jahre im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland gearbeitet habe und, äh, und ich muss gestehen, ich bin ein ziemlicher Fan dieses äh des freien от Положението на обществените медии в Централна и Угоизточна Европа започнахме да разглеждаме е, за това, защото и аз самият в продължение на 15 години съм работил в обществена медия и ако трябва да бъда честен съм голям фен на добре финансираните независими обществени медии. Книгата, която на практика е първият обстоен преглед на състоянието в момента на обществените медии в региона Носи заглавието Стълб на демокрацията върху разклатен терен. И корицата, а, корицата е забележителна една здрава колона, върху която е стъпил, вероятно, самоуверен политик. Тази здрава колона обаче е върху плаващи пясъци. Защо решихте? това да е и така да визуализирате проблема. Както знаете, медиите са четвъртият стълб на демокрацията и играят много важна роля във всяка една демокрация. И опитът, който имам през в региона и като медиен Betreuen wir ja zehn Länder von Kroatien äh, bis nach Moldau. Die Situation, die ich hier vorgefunden habe bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern, ich habe diverse Gespräche auch geführt mit Generaldirektoren, ist eine sehr prekäre Situation, muss ich sagen, leider. Опита, който натрупах продължение на една година в региона, знаете, че нашата програма работи с 10 държави от Харватия до Молдова. Този опит ми показва, че положението на обществените радио и телевизии в региона, между другото, разговарял съм с много генерални директори и така нататък, положението е тежко и тревожно, за съжаление. Und Irina, Sie haben es angesprochen, äh, vor ein paar Monaten gab es, oder Anfang des Jahres gab es ähm, Proteste, sehr erhebliche Proteste in Serbien, Montenegro, Kroatien, äh, die wir auch äh, beobachtet haben als Medienprogramm. Zu dem Zeitpunkt allerdings konnten wir uns nicht vorstellen, dass es eine ähnliche Situation geben wird hier in Bulgarien beim Radio. И както правилно споменахте, Ирина, в началото на годината имаше големи протести в Сърбия, Черна гора. Ние следим нашата на програма, следи тези протести внимателно, но в никакъв случай не можехме да се представим тогава, че ще се стигне до там и в България. И си към да се върште, die Sie hier hatten beim Radio, sehr mit kritischen Augen verfolgt haben. Wir haben die, die Nachrichten gesehen, wir haben mit, mit Kollegen gesprochen und ich muss sagen, das war ein unfassbarer Skandal, den Sie hier hatten im Radio. Und was mich wirklich bewundernswert finde, ist die Solidarität, die Sie hier als Kollegen an den Tag gelegt haben. Das ist sehr wichtig, dass man sich аз унапенниш медиум, солидареш цейт ме тен колеген. Но си към си арахен, да си унапенниш работен към? Може да си представите колко внимателно проследихме събитията и следим положението в радиото с много критични очи. Следяхме събитията, следяхме новините, разговаряхме с колеги и мога да кажа, че това беше неописуем скандал и много, много също така ми се струва важно и много бях впечатлен от това каква солидарност Вие проявихте с Вашите колеги. Това е изключително важно за запазване на независимостта на медиите. Само по този начин може да запазите. Сега ще дадем още един пример. Той идва от конференцията в Загреб в Харватия, защото там също силно прозвуча критичния поглед на журналистите от Харватия. Много от добрите журналисти в Харватства като радио и телевизия са напуснали или пък са били принудени да напуснат общественото радио и телевизия, чу се и анализът, който направи Виктория Цар, една анализаторка на медиите, преподавателка в университета в Загреб, за това, че на практика хрватските медии са задушени в правителствена преградка. Съжалявам, че представителката на ръководството на хърватската телевизия си тръгна. А има нещо ключово, когато виждаме програмирането в тази телевизия. Няма качествени програми, например за журналистически разследвания. Те липсват. Няма и журналисти на хърватската телевизия в големите форуми за разследваща журналистика по света, като този в Хамбург, Глобален форум за разследваща журналистика. Нямаше нито един колега от обществените медии на много от страните в региона. Имаше малко и то от независими малки издания, често само онлайн. Това говори само по себе си за проблема. Нека да чуем още един глас от конференцията Жан Филип Детендер от Ръководството на Европейския съюз за радио и телевизия. 2012... От 2012 когато тогавашното общо събрание на Европейския съюз за радио и телевизия определи редакционната независимост като ключов и основен принцип на работата на обществените медии, това не беше козметичен детайл. Да се осигури редакционната независимост на журналистите в обществените медии е най-важната задача на тези медии – да предоставя услуги с високо качество и вътрешен интегритет, да задава въпросите, които хората си задават, за да улесни тяхното разбиране за процесите в обществото, да информира качествено и в дълбочина, като не се съобразява с политическия натиск, с тесните частни интереси на отделни бизнеси. Независимостта на обществените медии е ключова за модерните общества и за модерната демокрация. И може би тук е мястото да обърнем а, внимание на германския опит. На конференцията чухме и Сузане Пфап, генерален секретар на АРД, Германската обществена медия. Сузане Пфап призна, че когато чува какво се случва в юго Европа с обществените медии, вижда предимствата на една стабилна и сигурна система, която наистина гарантира независимостта на журналистическите гласове в Германия. Отново се чувствам привилегирована. Имаме сериозна регулация, която дава юридически задължения на обществените медии да осигуряват редакционна независимост. Те наистина имат такива гаранции. Няма как някой от правителството да се обажда и влияе. Няма как някой мощен бизнесмен да нарежда на генералния директор какво да бъде съдържанието на новините или техния ред. Имаме много добра система на финансиране, която предотвратява политическата намеса. Няма как да ни наказват с неясно или намаляващо финансиране, защото зависим от такси, а не от държавния бюджет. А, ще завършим тази репортажна част от конференцията в Загреб с Боро Контич, журналистът-ветеран от Босна и Херцеговина, директор на Медияния център в Сараево, който стана носител на наградата на името на Ерхард Булсак тази година. В журналистиката всички въпроси са ясни и те ще са такива до края на света, ако има такъв. Винаги ще трябва да проверяваме източниците си, да следим къде излизат и къде не излизат сметките на властимащите. Да показваме това, което някой иска да скрие. Всъщност става дума за един въпрос. Въпросът на въпросите, който стои пред нас. Как отразяваме в репортажите си хората, които се опитват да ни стъпват по главите? Как отразяваме политиците, хората с власт? В моите сънища виждам медиите не като платформи за прокарване на политически интереси на правителствата или на определени групи, а като платформи за изпитание и задаване на основния въпрос към политиците. И така продължаваме разговора с Хендрик Ситик, ръководителя на медийната програма за юго Европа на фундация Конрад Аден Господин Ситик, ние чухме как, как изглеждат проблемите на медиите в нашия регион. Всъщност, какво обаче искат гражданите от своите обществени медии? Разминават ли се техните очаквания от реалността? Какво показва изследването? следването? Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte natürlich ähm, quasi seine Aufgabe Quelle sein für seriöse, zuverlässige und objektive Berichterstattung. Das haben wir auch herausgehört. Die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind vor allem halt Nachrichten, Bildung, Kultur und Unterhaltung. Und das sind genau die Wünsche, die wir auch bei unserer Umfrage herausbekommen haben. Ähm Чухме вече във вашите репортажи, че обществените радио и телевизия трябва да бъдат източник на сериозна, надежна и обективна информация. Точно това установихме и в нашето изследване, че тези медии трябва да предоставят новини, образователни програми, културни програми, развлекателни програми. Това очакват хората. Ergebnis, auf die ich hinweisen möchte. Das ist zum einen, haben wir gefragt, ob die Mediennutzer glauben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtig ist für eine demokratische Gesellschaft und das sagen zwei Drittel Alle Mediennutzer sagen ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist wichtig für die Demokratie. Еми uh, два изключително важни резултата, на които искам сега да ви обърна внимание. Първо, попитахме uh, хората, които ползват медиите, дали смятат, че обществените радио и телевизии са важни за демокрацията. Uh, две трети от запитаните казаха, че да, uh, обществените медии са важни за демокрацията. Und ich finde, das unterstreicht die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ähm, dass, äh, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtig ist für die Demokratie. Und da müssen wir gucken dass äh, auf, auf das zweite Ergebnis. Da sagen nämlich 65 Prozent der Befragten... Казват, че обществените медии, за in съжаление, in в отделните отделни държави се намират под политическо влияние. Uh, И това потвърждава uh, uh, uh, още веднъж, че демонстриращите са прави в тяхната критика. Тоест хората отчитат политическия натиск над обществените медии. И за това стои въпроса какво може да се направи, за да <правда> се промени а, тази наистина проблематична ситуация. При положение, че законите гарантират редакционна независимост, а на практика а, има политически и економически натиск от а, включително бизнеси, които са пък приближени до правителствата, феномен, който се среща във всичките тези Държави в региона. Какво според вас трябва да се направи? Аз питам и защото фундация Конрад Аден обучава политици от голямото политическо семейство на Европейската народна партия. Възможно ли е при а, формирането на новото младо попълнение политици, наистина да се предаде разбирането за истинска демокрация и защо свободните независими медии са важни. Точно така, анализа, който сме разработили, ще служи за основа на по-нататъчната ни работа и сте прави, когато казвате, че нашата политическа фундация работи с млади политици от регионалите. И ние с нашата медийна програма на всички събития, които ще имаме в близко бъдеще, ще обръщаме внимание на това, колко важни са обществените медии, колко важно е да бъдат добре финансирани и колко важно е да работят без политическо влияние. Друг резултат от анкетата е, че около 70% от хората използват обществените медии ежедневно или няколко пъти седмично и това е стимул да работим <пром> за изграждането на сериозни <пром> такива меди. За бъдеще има две неща, които според мен са важни за реформите. Първо, а, а, при подбора на контролните органи, а, които отговарят за избора на генералните директори, това първо и второ финансирането. Това са централните елементи, които могат да направят обществените медии независими. И тук съвета за радио и телевизия, като контролиращ орган, трябва да бъде огледал на обществото такъв е германския опит. Според мен той не бива да се оставя да попада под политическо влияние, не бива да бъде избиран от парламента, а трябва членовете му да бъдат посочени от важни обществени организации в страната. И ще го кажа пределно ясно, обществените медии не бива да бъдат инструмент в ръцете на политиката. Благодаря ви, Хендрик Ситик, директор на медийната програма на фундация Конрад Аденауер за юго Европа, която е базирана в София.